Всі тут обурились в Зевсовім домі боги, Усміхалась гера губами, Чоло ж над чорними в неї бровами Не прояснилось, і мовила так, Закипаючи гнівом, «От ми, дурні, нарікаємо Так безрозсудно на Зевса! Марно до нього підходим!» Його намагаючись словом, чи силою. Він же байдуже сидить собі одаль, нас і не бачить. Себе над всіма він богами вважає, вищим, могуттю своєю і владою беззаперечно. Тим-то й терпіть усе лихо, яке він кому посилає. От уже й нині, здається, нещастя Арея спостигло, Тож, аскалав його син і смертних усіх найлюбіший, в битві поліг велетенський, арей величавсь його батьком. Мовила так, і арей, по міцних своїх стехнах руками ляснувши, аж розридався у голос і в розпачі скрикнув, «Не прогнівіться на мене!» Олімпу осельники вічні, Як до Ахейських човнів Поспішу я за сина помститись, Хоч би й судилось мені Побитому зевсовим громом В поросі змішаним з кров'ю Між трупів на полі валятись. Мовивши так, наказує Жаховій остраху коні Він запрягати, а сам – Одягає озброєння світле. Мабуть, з новою, ще більшою злобою й гнівом страшнішим, ніж перед тим, був би вибухнув Зевс на богів олімпійських. Але Палада Афіна, злякавшись за долю безсмертних, кинулась враз до порога, і скрісла, в якому сиділа, миттю зірвала шалом. З голови, а з плечей у арея, щит його й вирвавши з рук, поставила мідного списа набік і словом звернулася до роз'ярілого Бога. «Ти з божеволів! Пропав ти, шалений! Чи є іще в тебе вуха, щоб слухати? Наче ти й розум і сором втратив! Наче не чув ти!» Щоб білораменна казала нам гера, від олімпійського Зевса, недавно сюди повернувшись. Чи захотілось самому, багато ще лиха зазнавши, знов на Олімп силоміць повернутися в смутку гіркому? Ще й на інших безсмертних тяжкого накликати лиха. Зевс бо відразу жахеїв, покине троян веледумних і на Олімп поспішить, щоб на нас свою лютість зігнати, і похапає підряд, чи винний хто є, чи невинний. Тим-то облиш тобі раджу свій гнів загубитого сина. Скільки від сина твого і міцюй руками не гірших вже полягло, а ще скільки поляже, адже неможливо всі покоління людський увесь рід врятувати від смерті мовивши, в крісло садовить вона роз'ярілого Бога. Гереш покликала вийти із дому в той час Аполона і разом Іріду, вісницю, бистру богів олімпійських, і до обох їх звертаючись, мовила слово крилате. Зевс наказав вам обом, якнайшвидше з'явитись на Іду, Отже, з'явившись туди і перед Зевсом ставши обличчям, все учиніть, що накаже, він вам і чого зажадає. Мовила так, і назад, повернувшись, володарка Гера, сіла у крісло, ті ж двоє, схопившись, у путь подалися. Іди, діставшись, багатоджерельної матері звірів, Широколунного Зевса знайшли, що сидів на вершині гаргару, хмара його запашна, мов вінок, огортала. Разом у двох підійшли, і перед Зевсом вони хмаровладним стали, а він, побачивши їх, не розгнівався серцем. Скорий, бо послух явили вони його любій дружині, і до іріде він першої слово промовив крилате